Tudtam, hogy Joel rögtön ki fog cibálni, hiszen ez a kedvenc helye, amit meg is értek. Én is imádtam itt homokvára építeni Elivel és Volt, hogy napokon keresztül csak játszottunk, szaladgáltunk és füröttünk. Sajnálom, hogy Vegasban nincs tengerpart, de már alig várom, hogy megmutassam neki a várost. Remélem, hogy ott is megtalálja majd a boldogságot. A vacsora után odaadom neki a kisvasutat, amit vettem.